Aloitamme tämän kokouksen Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen nimessä ja olette kaikki sydämellisesti tervetulleita Jumalan sanan kuuloon ja ääriin. Otetaan alkuun kaksi laulua, ensin numero kahdeksan, joka on Leevi Petruksen käsialaa, jossa hän itse oman kokemuksensa kautta todistaa, miten Jumalan sana on Paikkansa pitävää ja, ja myöskin auttaa meitä, kun siihen turva. Numero kahdeksan.